ЖИВИТЕ ЗАКОНИ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ 17. ЛЕКЦИЯ НА ОБЩИЯ ОКУЛТЕН КЛАС ПЕТА ГОДИНА, ДЪРЖАНА НА 10 МАРТ 1926 ГОДИНА ВЕРЕН, ИСТИНЕН, ЧИСТ И благ ВСЯКОГА БЪДИ РАЗМИШЛЕНИЕ Сега мислено ще направим едно пътешествие до Слънцето и назад. Пет минути отиване и пет минути връщане назад. Ще дигнете и двете си ръце нагоре, малко отворени, с дланите една срещу друга. Дясната ръка остава горе, а лявата сваляте долу. Тъй както сте, тръгвате от Земята за Слънцето. Като започнете да се връщате назад, променете ръцете си, лявата дигате нагоре, а дясната сваляте надолу. Като слезете на земята, сваляте и лявата ръка при дясната. Двете ръце поставите една срещу друга, за да се свържете с магнетическото течение, което постоянно иде от слънцето към земята. Във време на упражнението ще гледате да се освободите от всякакви тревоги и безпокойствия. Отидете ли до Слънцето с всички ваши смущения? Вие ще се свържете с известни отрицателни течения, които ще ви въздействат дисхармонично. Значи, във време на цялото пътешествие, което ще трае всичко 10 минути, вие ще оставите багажа си на Земята. И на връщане ще си го вземете. Четоха се темите Най-старото дърво в света Колко клетки има в човешкия мозък И най-силната дума в български язик Следния път пишете върху темата Произход на сините и на черните очи какво ще получите ако повдигнете единицата и двойката в квадрат? Значи колко ще се получи ако имате 1 плюс 2 на квадрат? Единицата повдигната в квадрат дава единица. Числото 2 повдигнато в квадрат дава 4. Какво ще получите ако вземете сумата от следния бином в квадрат 2 плюс 4 на квадрат? Как ще представите геометрически 4 на квадрат? Когато се говори за окултна психология, трябва да знаете, че нейните възгледи и схващания за душевния живот на човека коренно се разлучават от тия на обикновената психология. Допуснете, че вие имате едно приятно меко състояние. На какво се дължи това меко състояние в човека? При какви условия, например, оловото може да стане меко? Пренагряване. При какви условия човек става мек? Човек става мек при топлина, но при специфична топлина. Физическата топлина не само, че не предава на човека топлина, която е характерна за живота, но тя обикновенно изгаря, разрушава. Ако поставите ръката си в огъня, тя непременно ще изгори. Поставите ли е в специфичната топлина на живота? Градусите, на която са по-интензивни от тези на обикновената топлена, тя по никой начин няма да изгори. Кой огън е по-силен? Този, който гори и изгаря или този, който гори и не изгаря? Огън, който гори и не изгаря, е по-силен от този, който гори и изгаря. Ако вашите чувства се запалват и изгарят, каква е тяхната топлена? Физическа. Всички съвременни християни, или изобщо всички хора, искат да имат приятни настроения, но разумната природа, която е предвидила всичко, тя е поставила чувствата в зависимост от известни закони. За пример, човек не може да бъде милосърден, ако не разбира закона на милосърдието. Той не може да бъде търпелив. Нито добродетелен, ако не разбира законите на търпението и на добродетелта. Следователно, специфични закони определят разните добродетели. Тези закони не са механически, но живи закони. За пример, човек може да бъде милосърден само ако разбира закона на милосърдието. Разбира ли този закон? Той ще има метод как да придобие милосърдието. Щом има метод, той ще знае елементите, чрез които ще прояви милосърдието. Когато някой човек плаче за страданията на другите хора, милосърден ли е той? Не този човек сплача си само изказва съжаление към другите. Истински милосърдният човек не плаче но влиза в положението на хората, разбира ги и им помага. Той има отзивчиво сърце към нуждите на хората. Дойде ли някой при него, той е готов веднага да му помогне. Например, дойде при вас някой ученик, който не може да реши задачите си. Вие веднага отделяте част от времето си за него и му помагате в решението на задачите. Разположението на сърцето към услуга във всеки даден случай говори за милосърдие в човека. Ако след като направите услугата, започвате да разправите какво сте направили, вие не разбирате закона на милосърдието. Според този закон, доброто, което правите, никога не се е споменава. Защо? защото доброто, което сте направили някому, е написано както на вашия, така и на неговия гръб. Следователно, всеки, който знае да чете, сам ще разбере какво сте направили. Нека другите четат доброто, което сте направили. Не е нужно вие сами да го разправяте. Казвам, всички неща трябва дълбоко да се проучват, за да се разбере техният вътрешен смисъл. Например, някой човек чете свещеното писание и казва «Когато отида на небето, аз ще познавам ангелите, ще се разговарям с тях». Това е обикновено разбиране на въпросите. Да познаваш ангелите не е достатъчно само да си прочел нещо за тях, да познаваш човека не е достатъчно само да го срещнеш. Да познаваш мечката не е достатъчно само да я видиш на картина или някъде в гората. Нещата се познават и разбират, когато се знае поне една от техните основни черти. Тогава кажете една от основните черти на ангела, на човека и на мечката. Казвате... Една от основните черти на човека е разумността, обаче а разумността е голяма единица, която може да се раздроби на множество разумни частици, всяка от които има свое специфично качество. Значи, а разумността е качество. Питам, какви са качествата на живота? Да оставим този въпрос неразрешен, защото често неразрешените задачи са най-приятни за човека. Кажеш ли обаче думата човек, ти разбираш положителна, абсолютна разумност, в която това живо същество, наречено човек, се движи и живее. Когато се говори за разумността, трябва да се разбира цялото, а не частите му. Първо човек трябва да има понятие за цялото, а после и за неговите части. А за Бога ще знаете, че Той като цяло е неделима единица. Той създава света без да зависи от Него. Бог е извън всички неща и от нищо не зависи, от нищо и с нищо не може да се определи. Някои философи казват, че и Бог страда, като хората. Не е така. Веднъж Бог е създал света. Той знае, че хората трябва да работят. И когато страдат, той знае, че те работят. В това отношение колкото повече човек страда, толкова повече той работи. Колкото повече се радва, толкова повече плод е дало неговото дърво. Бог гледа еднакво и на страданията, и на радостите, които хората преживяват. Хората, като малки частици от цялото, не разбират нещата, като Бога, и за това те му се радват, ту се радват, ту скърбят. Тази именно е разликата между Бога и нас. Ние скърбим и се радваме, а Бог нито скърби, нито се радва. Той само се весели. И тъй, едно от качествата на великото, на абсолютното начало, е благостта. И когато Бог иска да покаже своето доволство от хората, Той им изпраща повече благост, която се изразява в повече скърби и радости. Казвате, защо Бог ни изпраща толкова тежки страдания? Страданията, които Вие наричате тежки, са от Вас създадени. Тези, които Бог Ви изпраща, са леки. За тези страдания Христос е казал «Вземете Моето иго, защото е леко и приятно». Можете ли да кажете, че майката на някой дете е изменила естеството си, ако метне на гърба си една меча кожа и така се яви пред своето дете? Детето ще се оплаши от тази мечка, но това не е майка му. Тя е метнала отгоре се тази кожа, само да го изпита дали в мечта, кожа то ще я познае. Истински ли състраданията на това дете, което преведа на тази мечка, започва да вика, да плаче? Тази мечка е неговата майка, която нито го е охапала, нито отраскала. Тогава защо детето плаче? защото не познава майка си. Ако и ние, като това дете, не познаваме Божията благост, Божието присъствие, даже и под мечата кожа, това показва, че ние не познаваме Бога и Неговите прояви. Какво ще получите, ако съберете числата 1 плюс 2? Щом казваме, че единицата не се увеличава, а само се дели, как ще я съберете тогава с числото 2? Възможно ли е да я събирате с разни числа? Вие измервате единицата с някаква определена мярка, например сършин или с метър. Ако имате един топ плат от 1000 метра и го измервате с метъра, от това измерване платът изменели се, не се изменя. Метърът изменя ли се и той не се изменя. Ами, вие каква работа сте извършили? Почти никаква. Ако като търговец вие цял ден размервате този плат, духовният свят ще ви пише за тази работа една черна линийка, с каквато писателите задраскват някоя дума, която не са употребили на място. Срещу такива дни невидимият свят поставя черни линейки. Толкова е техният актив... Хиляди такива дни среща човек в своят живот, резултатите на които са черни линиики. Колко дни от вашият живот ще намерите незадрасквени с такива линиики? Мнозина се мислят за много важни, за учени, за силни хора. Това е тяхно мнение, но не и мнение на небето. Невидимият цвят мисли съвсем друго че за нещата. Ако някой човек отиде в духовния свят и се върне отново на земята, той коренно ще измени своите възгледи за живота. Ако вие направите някому добро и получите някакво възнаграждение за това добро, невидимият свят срещу него ще поставя една черна линия, а над нея ще пише «Платено му е». Ако направите някакво добро, без да очаквате нещо, срещу него пише, сметката е отворена, да му се плати. Следователно, ако от деня на раждането до деня на смъртта си, вие сте прекарали само страдания и скърби, без да видите някакво добро, срещу всеки изминат ден, ще има написано нещо, без черни линиики. Като отидете на небето, вие ще се радвате на красив живот. Ако на земята сте живели добре, имали сте добра жена, добри деца, заимали сте високо обществено положение, като отидете на небето, там ще имате живот пълен с черни линейки. Това показва, че на земята за всичко ви е заплатено. Господ казва, Моите мисли, Моите разбирания не са като вашите. Мнози нас че и Бог мисли като тях. Това е едно от големите противоречия в живота. Човек може да мисли като Бога, само когато живее чист духовен живот. Защо само тогава? Защото тогава Божия дух се проявява чрез него. Човек може да води духовен живот, когато прилага законите на добродетелите. За да дойде до това положение, той трябва да изучава тия закони. Знаеш ли закона на милосърдието, например, ти лесно ще се справиш с мъчнотиите в живота? Знаеш ли закона на търпението, пак лесно ще се справиш с мъчнотиите в живота? Обаче това не подразбира, че ти ще бъдеш свободен от страдания. Не, при сегашния живот абсолютно невъзможно е да се избегнат страданията. Днес те са необходимост за човека. А за да се освободи човек от някакво страдание, той трябва дълго време да се моли на Бога, да изпрати духа си, да смягчи малко страданието му. След това страданието пак ще дойде. После той повторно ще се моли да го посети духът, да облегчи страданието му. Страданието ще дохожда и ще се отива, докато човек най-после научи урока си. Ето защо молитвата е необходимост за него. И Христос, и светиите са се молили. Каква нужда имаше Христос да се моли? Каква нужда имаха светиите, пророците и апостолите да се молят? Всеки човек, малък и голям, светия и обикновен, трябва да се моли. Представете си, че имате да плащате полица от 25 000 лева, а нямате пет пари в джоба си. Какво ще правите? Ще отидете при един свой приятел и ще му кажете, молите се, услужи ми с каквато сума можеш, защото утре имам полица от 25 хиляди лева. Нямам повече освен 1000 лева. Добре, ще благодаря и на тях. Взимаш тези хиляда лева, но ти остават още 24 хиляди лева. След това отиваш при втор приятел. Искаш и от него толкова. Той казва, имам само хиляда лева с които мога да ти услужа. Взимаш тези пари и продължаваш да ходиш от приятел на приятел. Всички ти дават по 1000 лева. Вечерта, като се прибереш дома си, преброяваш парите, въздъхваш си облекчен и казваш «Утре ще мога да си изплатя полицата, но трябваше на 25 места да тичам и да се моля, докато изкарам тия 25 000 лева». Питам – Същото не е ли и в живота? Аз ви навеждам на тази мисъл, за да изучавате законите на добродетелите. Ако някой мисли, че има лесен път за небето, той се самоизлъгва. За децата има лесен път, но не и за възрастните. Слугините возят децата в колички, но за възрастните няма нито колички, нито слугине. Те са ми трябва да стъпват на краката си. Децата и ангелите носят на ръце. Обаче, минали детинската възраст за децата остават ги да ходят с краката си по техния определен път. Стъпка по стъпка те вървят по своя път. Тази е научната страна на живота. Всеки човек най-първо трябва да заработи за постигане на същественото в себе си. Не се наемайте да постигнете изведнъж всичките добродетели. Достатъчно е всяка година да придобивате по една добродетел. Ако работите съзнателно, в 25 години вие ще придобиете много нещо. За пример, първата година... Работете за придобиване на търпение. Втората година – за постоянство. Третата година – за смелост. Четвъртата година – за благоразумие. Петата година – за справедливост. Шестата година – за кротост. И така нататък. Ако всяка година придобивате по една добродетел, в 25 години ще придобиете 25 добродетели, а човек с 25 добродетели е йога вече. Стане ли човек йога, достатъчно е само да дигне ръката си и живата природа ще му отговори. Тя го познава и за това отговаря на всички негови желания. Питам, какво придобихте вие тази година? Почти нищо. Какво искате да придобиете през 26-та година? Някои казват, че през 26-та година светът ще да загине. Не се занимавайте с такива въпроси. Светът няма да се свърши нито в 26-та, нито в 27-та години. През тези години няма да има нито земетресения, нито градове ще изчезват. Свършването на света се обославя от греховете на хората. Когато добрите хора в един град наделяват над лошите, техните молитви могат да се отменят тежката карма на този град. Когато някой пророк предскаже нещо, което в последствие не се избъдва, това показва, че тия хора, на които е предсказано това нещо, са се молили много. И като отговор на тяхната молитва, Бог е отменил присъдата. Казвате, ние искаме да знаем какво ще стане през 26-та година. Щом искате, можете да знаете. През 26-та година ще станат много чудеса. Много хора ще се родят, много хора ще се оженят, много хора ще възкръснат. Много студенти ще свършат университет. Много уволнени чиновници отново ще бъдат назначени на служба. Много мъже ще се премират с жените си. За да бъде човек пророк, той трябва да знае законите, на които се подчиняват всички явления. Един ден обаче ще станат земетресения, ще има големи бури, градове ще потънат и така нататък. Кога ще стане всичко това? Когато градовете умрат. Те умират така, както и хората. Истинският пророк трябва да предсказва бъдещето, но доброто, което иде. Той трябва да предскаже, например, че се създава нов континент, в който хората пак ще живеят. Значи те няма да умрат, но ще преминат от един свят в друг Друг пророк трябва да предскаже, например, че някой параход ще потъне, ще претърпи катастрофа, но всички пътници ще бъдат спасени. Друг параход ще им дойде на помощ. Такива предсказания имат ли смисъл, имат смисъл? Разбира се, защото всички хора от потъващия параход, които са били спасени, или пък всички хора, които са се преселили в новия континент, са живи свидетели на пророчествата и ще кажат Така предсказаха еди кои си пророци и така стана Иначе, ако пророкът предскаже, например, че цяла Европа ще загини Или че еди кой си параход ще потъне и неговото пророчество се сбъдне Кой ще остане да свидетелства, че думите на пророка са истински и верни? Според неговите предсказания, няма да остане жив човек на земята. Що ме така, и думите му ще останат непроверени. Когато апостол Павел пътувал с един кораб по Средиземно море, той предсказал, че този параход ще се разбие и ще потъне, но всички пътници ще бъдат спасени. И така излязло. Явила се буря, която разбила кораба но пътниците били спасени. Тази случка е писана в Деянията на апостолите. Ако всички пътници в този кораб бяха потънали, кой щеше да разправя за пророчеството на апостол Павла? Сега и вие. Като предсказвате, пазете следното правило. Гледайте всички пътници от потъващия кораб да стъпят благополучно на острова на спасението, за да разправят после за вашето предсказание. Много от окултните ученици са лековерни, както и светските хора. Те четат писаното повестниците върху разни въпроси, слушат какво се говори в школата и от всичко това образуват каша. Казвам, окултни ученик трябва повече да мисли, по-малко да говори. Щом прочетете някой вестник, задръжте новините в себе си. Се. Не бързайте да ги споделяте с другите, защото те още не са проверени. Днес четете едно, утре го опровергават. Де е истината тогава? Защо като четете новините от вестниците, бързате да ги споделите и с другите хора? ако прочетете нещо от Библията... Не споделете с ближните изпознатите си. Ако споделите нещо от Библията, ще ви нарекат глупав, назадничев човек. Пълните ли умовете си с разни сензации от вестниците, вие няма да се домогнете до истината, понеже платното на мозъка ви ще бъде зацапано от безполезни и ненужни работи. Освободете мозъка си от ежедневните новини на вестниците. Вестникарските съобщения оставяйте за хора, чието мозък не е занят с по-високи интереси. Четете ли вестници, спирайте се върху хубавите неща от тях, както пчелите събират сладките сокове от цветята. Във вестниците има и хубави статии, които заслужават да бъдат четени. Всичко останало, било повестниците, било в други книги, оставяйте вън от вашето внимание, защото тези неща нарушават мира и равновесието на човека, развалят общото му разположение, а понякога даже и от Бога го отдалечават. И тъй, кое е основното за живота ви? Какво трябва да придобиете през тази година? Търпение. Желая навсинца ви да придобиете търпение, защото то представлява гръбнака на човека. Както знаете, хората спазват към гръбначните животни. Тази година, 26-та, трябва да се отбележи с придобиване на търпение. Което да служи във вечността като стълб на живота. За Бога се казва, че е дълготърпелив. През 27 година трябва да придобиете милосърдие. А през 28 година любов към Бога. Значи, днес ви давам програма за работа за 3 години. През тези 3 години трябва да развиете търпение, милосърдие. И любов към Бога. Влязат ли тия добродетели във вашия дом, животът ви корено ще се измени. Предобиете ли тези три добродетели от 28 година нататък няма да имате големи мъчноти. Ако не ги предобиете, мъчнотиите ви ще се увеличат 27 пъти повече, т.е. три на трета. Това не е произволно число. Значи, колкото повече мъчноти среща човек в своя път, това показва, че той навлиза в по-гъста материя. Щом навлезе в по-гъста материя, и страданията му се увеличават. И тъй, готови ли сте за работа върху търпението? То не може да се постигне изведнъж, но постепенно. Да бъде човек търпелив, това е цяла наука, цяла философия. Човек трябва да работи върху търпението съзнателно, без да чака хората да му напомнят, че трябва да бъде търпелив. Който му напомня, той го съди. Всеки трябва сам да съзнава, че работи върху търпението. Ако съдим някого, че не е милосърден, и това не е божествена постъпка. Ако някой не може изведнъж да бъде търпелив и милосърден, това не значи, че той не работи. Напротив, неговото съзнание може да е много будно върху работата му, но той търси методи, начини, как да постигне тия добродетели. Що ме така? Бъдете внимателни към своите брати и сестри, да не накърните с нещо душата им. В това седи благородството на човека. Какво се забелязва между учениците? Често някои ученици се оплакват, че другите ги нападали и като не могат да понасят техните нападки, те започват да се нахвърлят върху тях, да ги наричат лицемери. Това са празни думи, които не позволяват на ученика да употребява. За всяка празна дума той ще дава отговор пред Бога. Много от учениците се позволяват голяма свобода, която граничи с понятието «слободия». Те казват, ние сме рицари, доблестни хора, ще говорим истината право в очите. Не. Докато си вкъщи, говори каквото искаш. Но що ми излезеш вън, мълчи. Да изобличиш брата си, това не е казване на истината. Ако искаш да кажеш на брата си истината, можеш да му кажеш «Братко, ти имаш голям запас от енергия, която можеш да проявиш и като любов, и като милосърдие. Ти можеш да бъдеш и търпелив, от теб зависи». Ученикът трябва да има мек, сдържан, Благороден език. Той може да превръща всички отрицателни мисли в положителни. Обиделите някой, каже му, моля ти се, говори на мене така, както говориш и на себе си. Аз зная, че ти си добър човек и можеш да говориш меко. Ако дойде някой при мен и ми каже, че иска да му говоря, както говоря на себе си, ще кажа. Аз ще ти говоря, както искаш, но и ти ще ми говориш, както говориш на себе си. Ако вие ми говорите, както на себе си, и ако аз ви говоря, както на себе си, между нас ще има пълна хармония и разбиране. Бялото братство изисква от Синца да приложите тази задача в действие. Казвам... Всемирното бело братство изисква от учениците на окултната школа в България в продължение на три години да придобият трите велики добродетели – търпение, милосърдие и любов към Бога. Ако се заемете с тази затача, навсякъде ще имате тяхното съдействие, тяхната помощ. А работите ли върху тази задача, вие ще имате съдействието и на вашия учител? Под думата «учител» ние разбираме великата Божия мъдрост, която внася нови форми, нови идеи и чувства в живота. Следователно, три основни неща ще трябва да придобиете за три години. Едновременно с тях ще се научите как да говорите. Ако говорите на другите, както говорите на себе си, по същия начин и на вас ще отговарят. Това значи да говорите и да ви се отговаря с езика на мъдростта. Тогава всеки от вас ще представлява разумна душа, изпратена на земята да се учи. Щом сте разумни души, ще ви се проповядват божествени идеи, ще ви се говори на божествен език. Говорили ви се на божествен език и вие ще говорите по същия начин. Да бъдеш разумна душа, това подразбира да водиш съзнателен, разумен живот. На земята най-гениалният израз на разумността е музиката. А разумността се обославя от музиката. Когато човек стане разумен, в пълния смисъл на думата, всички негови прояви са музикални. Музиката внася радост и веселие в човешката душа. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде. 17-та лекция от учителя, държана на 10 март 1926 г. София.